Така, третата лекция в Храма на учителя. Казва, има едно страшно око в света, което вижда всичко и въздава на всеки го точно. Когато, казва учителя, ми се говори за къси срокове, аз се затварям очите. Има хора, които искат бързо да постигнат истината, преживяването на Бога, а някой път нещата стават много бавно. Спомнят си оня случай за дъба и за тиквата. Един ученик искал да стане мадрец и отишъл при един мадрец той му казал какъв искаш да станеш, тиква или дъб. Ако искаш тиква, за 6 месеца ще станеш. Ако искаш дъб, 200 години. Така че човек трябва да се въоръжи с голямо постоянство, искрено постоянство, голямо търпение, за да може правилно да пътува към Бога. От пълната истина, казва учителя, хората умират. Няма да ви казвам цялата истина, а малко по малко, за да оцелеете. Най-опасният човек в света, казва учителя, съм аз. Не с аз говоря само на моите братя, а не на външните. Който иска да дойде при мене, трябва да изгуби всичко. Това, което аз ви говоря, не е съгласно с църквата. Моето учение никога не е съгласно с църквата. То е съгласно с Бога. Казва, готов ли си? Не съм. Тогава иди на лявото слънце, казва учителя, и когато се умориш, ела при мене. Човекът на новото учение живее и в тъмнината. Другите тук не оцеляват, но Той живее и в тъмнината. Всеки, когото има условия, казва учителя, аз му помагам. Казвал съм ви, пак думи на учителя, не можеш да помагаш на всеки човек. Трябва да има условия. Не можеш да наливаш вода в затворено шише. Трябва да има условия. И то разумни условия. Света е съвършен. В света няма никаква погрешка, няма никакво зло. Цялата работа е в човека. Няма никакво зло и грешка, защото велика воля ръководи всичко. Ако не добиеш абсолютната чистота, ти не можеш да намериш това, което търсиш. Все ще питаш, но няма да намериш това, което търсиш. Господ не се нуждае от добри хора, казва учителя. Той се нуждае от истинни хора, от преданни хора. Не отлагайте за следващия си живот, защото ще се влуши положението. Някои мисля, че имат много време да отлагат пътя си към истината, но понякога се стоварват съвсем други събития. Казва, за Бога никога няма сектанти в света. Официалната наука няма да донесе нищо на човечеството. Ще му помогне онази наука, която официално не се приема. Ако по някой път помощта не идва, това зависи от онова колебание на вашата воля. Аз ви съветвам да не ходите при никакви гадатели. Казвате Бог е любов. Бог е любов но само за разумните хора. Не е важно дали външният свят ни одобрява или не. Ако сте от щастливите хора, аз ви съжалявам. Преди време говорихме защо щастието е наказание. Няма да повтаряме. Този начин, по който хората живеят, означава, че няма разрешение на техните въпроси. Всички съвремени гадатели, това са изпъдени ученици от тази велика школа, заради заради едно непослушание. Ти най-първо трябва да се освободиш от злото, после трябва да се освободиш и от доброто, за да станеш истински човек. Ще обясня какво искам да кажа. Това, което и преди ви казах. Учителя казва, аз не искам да сте добри, а абсолютно добри. Това означава, че добрия човек при един натиск може да стане лош. Абсолютно добрия ще се вкорени в Бога, както Оня случай с Алхалач. Много казва учителя, много е тесен пътя. Аз не съм нещо материално. Казвам, ела в моята светлина и живей. Пъка ще си почивам в Твоята тъмнина. Които търсят лесния път, Всякога са изопачавали моите думи. Няма лесен път. Всеки ден сте подзорки, погледи. За да бъдеш монах, трябва да поставиш Бог на първо място. Един човек, който не обича учението, приложението и изпълнението, той не ме обича. Не ходиш ли в пътя на любовта, мъдростта и истината, всички учители да се съберат заедно, нищо не могат да ти помогнат. Гледайте да влезете в тесния път и ако ти обикнеш природата, а не обикнеш Бога, природата не може да ти помогне и не може да ти обикне. Казвате, Господ ще ни промени. Ще ти промени Господ, ако и ти се промениш, това е нещо съвместно. Това не е само Бог или само ти. Има причини, заради които невидимия свят не ви дава онези начини и методи, необходими за вашето по-бързо развитие. Мога да го обясня така. Ако ви дам някои правила и вие не ги изпълните тотално, аз правя предателство на учителя и на Божието учение. Затова има много дълбоки правила, които остават извън книгите. Ако продължите в този път, ще дойде съдействието. Става право за истинолюбието. За да бъде човек в духовен смисъл ученик, това е определено от хиляди години. Не човек, а ученик. Обяснявал съм разликата. Ако вървиш в закона на злото, ще опиташ злата воля на Бога. И казва, аз не искам хора, които ще ми бъдат верни само до гроба. Който вярва в Бога, огън го очаква, пеш го очаква. Който не вярва, очаква го гроб. Нищо в света не може да ви спъне, ако вървите правилно към Бога. Мене на земята нищо не ми трябва. Нито къща, нито общество, нито народ, нито човечество. И казва учителя, «Хубавото е извън земята. Смисъла е нещо отвъдно. Питат се, казва учителя, ако той замине, ако той умре, кой ще ни ръководи? Чудни са тия хора. Слепи ли са, защото ръководството е винаги вътрешно?» «Аз мога да направя живота пълен на всеки човек, казва учителя». Но какво ще направи този човек с тази пълнота, ако той не е озрял за нея? Както преди говорихме за изобилието. За това не идва изобилието, защото човек не може да го управлява. Целият свят да се превърне на кал, казва учителя, ти трябва да любиш. Вървете в правия път без смущение, че работите ви не вървят добре. Не се безпокойте, ако вървят много добре, може да ни потърсите Бога както трябва. Затова радвайте се, че и не вървят добре. Откажете ли се от Бога, казва учителя, ще ви кажа с Богом.